...un debat i una reflexió, del qual en sortiran unes aportacions que faran que el POUM que acabi sortint sigui un document real. I el que m'interessa més a mi com a alcaldessa és que el POUM que em surti, el document final que em surti, sigui un document real i adequat a les necessitats de Figueres. És absolutament necessari fer aquest POUM, el que tenim té una antiguetat de l'any 1983, per tant... Penseu com ha canviat Figueres des d'aquell moment, amb habitants, en base social, en base econòmica i en base física, amb el, amb el territori. Per tant, és absolutament necessari ja, és una necessitat imperiosa, però que, no, que, que aquesta necessitat no ens faci anar cap a un document que sigui ambiciós, però que a l'hora d'implementar-lo no sigui real i, eh, i, i no sigui ajustat a necessitats per tant una de les meves prioritats en aquest sentit és que, sur que ens surti un document real i ajustat a necessitats dels que viuen i treballen a Figueres aquí és on té aquesta importància aquest procés participatiu aquest procés participatiu que ha estat dissenyat per Neòpolis, i ara passaré la paraula a en, en Gerard Quinyones, s'articula en base a dos grans maneres de participació, una participació col·lectiva articulada en entorn a, a, a, a vuit tallers per, per matèries, eh? per, la, la, a l'àmbit de, de sòl rural, el paper de Figueres com a capital de la comarca, dins un entorn geogràfic, a l'àmbit de la mobilitat, a l'àmbit energètic, etc. Això us ho explicarà en més detall en Gerard Quiñones. Per tant, una primera manera participativa és aquesta creació de vuit tallers participatius que seran espais de, de debat i de reflexió. De debat i de reflexió d'on en sortiran aportacions que recullaran en el primer document d'abans de pla que anirà aprovació inicial i una segona manera participativa, una segona eina participativa que seria aquesta assemblea participativa, aquest Consell Assessor, amb una àmplia composició on estaran representats tots els grups municipals polítics de l'Ajuntament amb aquelles persones assessores que ells designin i totes les entitats i associacions figuerenques que s’hi han d'implicar perquè és bàsic que puguin participar en aquest procés de cara que el document que ens resulti final i s'aprovi com a document final d'aprovació de, del pla sigui acceptat per tothom. És bàsic una acceptació ampla, una àmplia base social entorn a aquest document de, del POM perquè a l'hora d'aplicar-lo en el futur no, no en surtin més dificultats que les necessàries. Per tant, és molt important aquest esforç en aquest sentit i demanem també a la gent que faci un esforç participatiu, una implicació en aquest procés participatiu del POM, ja que és importantíssim per al seu futur a, a la ciutat. Passo la paraula a en Gerard Quinyones, ara sí que amb detall us explicarà com s'articula aquest procés participatiu. Bé, bon dia. Bé, com us ha explicat l'alcaldessa, jo sóc Gerard Quinyones, soci director de la consultora Neòpolis, que, bé, serem l'empresa encarregada d'oferir suport a, a l'Ajuntament de, de Figueres per a desenvolupar i dinamitzar tot aquest programa de de participació ciutadana que, que acompanyarà la revisió del planejament. En tot cas, la meva idea és no allargar-me massa, però explicar-vos de forma relativament ordenada com hem dissenyat i perquè hem dissenyat així el, el procés de, el programa de participació ciutadana. En tot cas, abans de començar, res, dues reflexions eh, ràpides que em sembla que és important destacar en qualsevol procés d'obertura de diàleg amb la, amb, la, amb la societat i amb, i amb la ciutadania. Eh, en primer lloc, deixar clar el, com entenem tot aquest procés de, de participació amb una idea molt, molt, molt clara. La idea és que en un, en un projecte tan rellevant pel futur de, de, de Figueres com és la revisió del seu planejament urbanístic, la idea del procés fonamental és eh, que els criteris tècnics dels encarregats de mm, posar fil a l'agulla aquest planejament i les orientacions polítiques es vagin també complementades per un seguit de criteris ciutadans i per l'opinió de, de la ciutadania. Per tant, per això és important que aquest procés ens permeti garantir aquesta visió col·lectiva d'en la suma d'opinions dels ciutadans com veiem o com veuen els ciutadans la ciutat i com valoren l'estat actual i quin han de ser els reptes de, que hem d'afrontar amb, amb aquest nou planejament i, i per aconseguir-ho hem de garantir que ho fem de forma ordenada, per això com veieu allà els tríptics que hem preparat els materials de difusió que hem preparat o com comentava l'alcaldessa, per garantir aquest ordenament en la reflexió i en el debat, eh, hem fet una divisió temàtica, a través de diferents temes que després us enumeraré eh, també és important garantir el dret dels ciutadans a, a, a formar part i implicar-se si és que ho volen en, en, en aquest procés eh, i per això hem preparat aquesta llei i fins i tot també alguna altra actuació com serà una enquesta que no us explico i un altre element important per això, per el que us deia, per garantir que la, els criteris ciutadans s'incorporen o complementen totes aquestes visions més tècniques i les orientacions polítiques és important participar en igualtat de condicions i per això serem bastant curosos amb les metodologies que aplicarem als tallers de cara a recollir aquests punts de vista. I per tant garantir que tothom que ve o que vingui als tallers tingui les mateixes oportunitats de dir a la seva. I una altra reflexió abans d'explicar-vos de forma més detallada la, el programa de participació ciutadana, és una mica, i això voldria per qualsevol procés de participació en l'àmbit que sigui, però, per tant en aquest, en aquest projecte també és per què és important la, la participació ciutadana i més en, en un context com, com l'actual. Foramentalment per tres coses ens agrada explicar-ho sempre això. Eh, primer perquè aquests mecanismes el que fan és eh, permeten escoltar veus diverses d'actors socials, actors econòmics i per tant al final ens acaben enriquint el contingut de les, de les decisions. Potser l'enteix una mica la presa de decisions però el que és clar és que ens l'enriqueix perquè ens afegeix noves visions representatives dels actors del, del territori. També perquè aquests processos, com a mecanisme que escolten això que dic, veus diverses, també acaben generant complicitats, permeten que els que hi participen es sentin més seu al projecte i per tant finalment ens doncs, permeten millorar l'eficiència de, de les decisions polítiques o de les polítiques públiques. I per acabar també perquè aquests processos, com a, com a mecanisme que obren diàlegs i que, i que, i que obren eh, debats, doncs, també tenen un component pedagògic i de, i de transparència en les preses de decisions. Per tant, ens sembla volia matisar la importància dels processos participatius des d'aquesta lògica i de, des d'aquesta perspectiva de complementar les, les decisions de caràcter més tècnic i, i, i polític. En tot cas, passem a, la, a explicar, i m'agradaria fer-ho relativament ràpid, el, el programa de participació dissenyat per a la revisió del, del planejament. En primer lloc, una primera idea, el com pot participar la ciutadania. Existeixen dos grans canals per participar. Un, que és la participació més col·lectiva, aquestes reflexions més generals sobre, sobre el, el futur de la ciutat i el seu planejament, i aquí els mecanismes, com explicàvem, són fonamentalment aquestes dues onades de tallers que ara que us explicaré, I també una enquesta que, que passarem als, als, als instituts de la ciutat perquè responguin en família, els aniran a casa, respondran en família a l'enquesta i ens ho retornaran. I aquesta enquesta també està penjada o estarà penjada al, al web específic que s'ha creat pel projecte perquè qualsevol ciutadà que ho vulgui i que no pugui venir als tallers, que no li vingui de gust o el que sigui, també tingui aquest canal per dir, per dir la seva. Per tant, hi aquesta primera possibilitat de participació des d'una perspectiva més col·lectiva i n'hi ha una altra des d'una perspectiva més individual i podríem dir més reglada, eh? que seria la possibilitat o el, el període d'informació pública que s'obrirà després de la redacció del document anomenat abans del, del POUM, que plantejarà les alternatives. En aquest període d'informació pública els ciutadans a títol individual podran presentar suggeriments i un cop s'hagi redactat el document o la proposta de planejament que es portaria a proposició inicial, després de la proposició inicial s'engegarà també un període d'informació pública en els ciutadans a títol individual podran presentar eh, al·legacions. Per tant, quedi clar d'entrada que hi ha aquestes dues possibilitats. Nosaltres ens centrem des de Neopolis en dinamitzar tota aquesta participació col·lectiva, però important destacar també que hi ha la possibilitat de participar de forma individual a través d'aquests períodes d'informació pública per presentar suggeriments, alevants, per presentar suggeriments de la, o al·legacions després de la promoció inicial. Per tant, queda clar que el, els tallers el que farem serà parlar i reflexionar sobre Figueres des d'una visió col·lectiva, no des dels assumptes particulars perquè, com acabo d'explicar, ja eh, existeixen les vies pertinents com, com per traslladar les, les coses més particulars i individuals. Una mica per fer un repàs de les fases de tot aquest disseny o de tot aquest programa de participació que hem, que hem dissenyat. Eh, fonamentalment, això ja està fet, eh, fa uns mesos ens van posar ja a treballar per fer una definició molt exhaustiva d'aquest programa de participació. Vam entrevistar representants polítics i tècnics de l'Ajuntament i també diferents agents de diferents àmbits per contrastar amb ells el, el disseny que havíem, que havíem elaborat. I a partir d'aquí, amb reunions amb l'oficina tècnica del POM hem acabat de definir llocs hostiament tot, tot el programa. Una segona fase que, és, que podríem dir que iniciem avui amb la roda de premsa i, i sobretot dilluns amb la conferència inaugural, que podríem entendre com una fase d'obertura, eh? de començar a recollir valoracions molt de diagnòstic, de valorar com és la ciutat actualment, que com deia, té el tret de sortida eh, amb la conferència de, de inaugural de, de dilluns que ve, precisament a dos quarts de vuit, a la, a la sala d'actes de la cataquística. i llavors el que, el que farem serà, just des, una setmana després, a partir del dia 30 de setembre, iniciar la denominació de tot aquest seguit de tallers temàtics que el que volen és ordenar tot aquest debat ciutadà entorn a la revisió del planejament. Per, per dir-ho ràpid, eh, tenim vuit eh, tallers, us enumero molt ràpidament. Un primer taller d'un àmbit de debat més ampli, on parlarem perquè ens entenguem del model de ciutat. Eh, un segon, tot això ho trobareu al web que després us ensenyaré. Eh? Un segon taller, els anirem fent sempre els dilluns i dijous. Uh, després del model de ciutat treballarem amb un segon taller la relació del sol urbanitzable amb la ciutat, el que hem anomenat el, el Rodal. Un tercer taller parlant de patrimoni cultural i arquitectònic. El quart taller el centrarem en la mobilitat a Figueres. Un cinquè taller sobre sostenibilitat o la ciutat sostenible. Parlarem aquí d'aigua, de contaminació de residus i de biodiversitat. No l'energia, perquè n'hi ha un d'específic. Uh, un sisè taller sobre l'espai públic un setè sobre temes més d'habitatge, d'equipaments i de feina o ocupació i tanquem aquesta primera onada de tallers de participació més aviat de diagnòstic amb un taller centrat específicament amb en, en energia i que a més a més encaixa amb en un, en un projecte europeu que, que està treballant a Figuera centrat en la, en la sostenibilitat i que s'anomena imatge. Tots aquests tallers us recordo que també aniran paral·lelament acompanyats d'aquesta enquesta que us comentava que estarà penjada al web i que qualsevol ciutadà que vulgui podrà respondre i que es passarà als instituts perquè responguin en, en família. Bé, un cop dinamitzats aquests tallers, eh, es farà un buidatge, se'n faran una anàlisi, es retornarà als participants, perquè en tenen tot el dret i perquè han vingut i tenen tot el dret a, recollir, a tenir un document que reculli el que aquell dia s'haurà dit, eh, i també seran penjats al web municipal. Per als que hagin vingut o els que no hagin vingut, també puguin consultar els resultats d'aquests de, de, de, debats fet aquest retorn la idea és que eh, convoquem per primera vegada l'anomenada assemblea de seguiment que vol ser un òrgan de seguiment i evoluació per, per presentar tots aquests resultats més de forma agregada d'aquesta primera onada de tallers i de l'enquesta i també per explicar les fases que vindran posteriorment aquests resultats el que farem serà traslladar-los a l'equip tècnic que està treballant amb la revisió del planejament de forma directa per tal que també siguin presos en consideració, com us deia abans, a part dels seus criteris tècnics i de les directrius eh, polítiques. Tot això amb l'objectiu de, tinguent en compte aquestes, també aquestes aportacions ciutadanes, eh, redactar el que s'anomena abans del, de, del planejament, el document d'abans de, del POU. Un cop elaborat aquest document, el que fa és plantejar alternatives possibles Uh, primer, el que es farà serà donar-les a conèixer. com amb diferents actuacions, es faran sessions informatives a cada barri per explicar els continguts d'aquest document d'abans de, del POM. També aquest document estarà a disposició de qualsevol persona que ho vulgui a la, de forma física, a la mateixa oficina de, de, del POUM. El penjarem també al web del projecte. I uh, celebrarà, un cop datat aquest document, una segona sessió amb l'Assemblea de Seguiment també, a eh, exposar i ensenyar els continguts d'aquest document d'abans. Per tant, un cop tinguem aquest document l'expliquem, eh, l'informem el donem a conèixer i just després iniciaríem ja el que seria la segona onada de tallers de participació. També en aquest cas eh, de forma temàtica on el que es faran serà valorar aquestes alternatives a través d'aquests tallers eh, temàtics. Igual que farem amb la primera onada, en farem un buidatge, o retornem als participants ho farem públic a través del web i eh, el que farem serà passar-los altra vegada, aquesta segona anada de tallers i aquests resultats, a l'equip redactor perquè els prenguin en consideració a l'hora ja de, de redactar el document de criteris, d'objectius i solucions de planejament que s'acabaria duent eh, aprovació in, inicial. També en aquest moment matiso, eh, recordeu que tenim aquella via més individual d'aportar eh, suggeriments al document de l'abans també es tindran en consideració aquests suggeriments eh, eh, més de caràcter particular la fase de, o tot el programa de participació col·lectiva acabaria aquí. L'he explicat ràpid, però no ha donat la feina aquesta, si i hi fixeu, ens en anem a gairebé uns 16 tallers, amb 3 eh, trobades de l'Assemblea de Seguiment, perquè que al final en farem una altra, amb l'enquesta i també amb totes les possibilitats de participació que, que obre el, el web específic que hem creat pel, pel projecte. Més o menys aquesta és una definició ràpida de, de, tot el, de tot el programa de participació, en tot cas un punt final vinculat amb la comunicació. Totes aquestes accions participatives les acompanyarem de forma paral·lela eh, a participatives amb, amb accions de comunicació. Fonamentalment, i això és molt elemental, per garantir el dret dels ciutadans a estar informats sobre tot aquest procés. I per fer-ho hem dissenyat diferents actuacions que intenten això, garantir aquest dret a, a estar informats com podeu veure a, a, a diversos llocs, els tríptics, de les pantalles i els plotters, s'ha dissenyat un, un logotip específic pel projecte, i sobretot la, la gran actuació comunicativa, i que pretén garantir que dret a estar informats, és l'elaboració d'un web específic del projecte del que us he anat uh, parlant durant tota la meva intervenció. Eh, aquí eh, si voleu podreu anar a fer un vol i donar-li un cop d'ull però bé, eh, tenim informació sobre, més genèrica sobre què eh, sobre el pla en particular, què és un poum quines fases té, per què s'ha revisat un pla de forma detallada està explicat l'àmbit de participació també està aquí designat expliquem una mica el que us he explicat ara eh, com es pot participar en aquest procés les fases que té, l'agenda d'actuacions i de tallers, etc s'ofereix que també la possibilitat d'inscriure's als, als tallers de, uh, online, de forma online com us deia, aquí també hi haurà l'apartat on anirem penjant el resum, el buidatge dels tallers que hem realitzat i també aquí, com us deia tenim l'enquesta per contestar-la hi ha un apartat específic important d'agenda perquè la gent pugui conèixer les, les hores i, i el lloc on es fan els tallers com podeu veure, tenim ara aquí definit ja dates, hores i lloc de la primera onada, la segona onada se'n va l'any que ve i ja ho penjarem quan pertoqui. S'aniran generant notícies que també les mirem específiques del projecte que les anirem penjant al web, hem creat a part d'aquí aquesta opció de d'inscriure aquí també la, la possibilitat d'inscriure als tallers, és important per nosaltres la inscripció, tot i que si algú ve al taller i no s'ha inscrit evidentment està convidat a participar, però com a dinamitzadors ens anirà molt bé conèixer una mica el volum de persones que ve a cada taller, per preparar de forma acurada la, la metodologia que utilitzarem s'anirà generant documentació eh, més tècnica que també es penjarà aquí i si algú vol contactar per comentar qualsevol element més particular o té qualsevol dubte també té un apartat de contacte eh, com a, aquí al final ah, per tant aquestes aquesta és l'acció important de, de difusió tot i que bueno, només perquè ho veieu també s'ha creat, eh, creat un cartell que es penjarà eh, a llocs d'afluència del municipi s'ha creat també, no sé si teniu per aquí, un, un tríptic, el qual ara, hores d'ara, s'està fent un, un bostiatge a tots els habitatges de la ciutat. Aquest tríptic també incorpora la butleta d'inscripció i assenyala els llocs on es pot deixar aquesta bolleta d'inscripció per si algú es vol apuntar als tallers, ens assenyala els tallers que vol venir, pot venir a tots, pot venir a un, pot venir a tres, i s'han posat a disposició en seguit, els posaran de, de d'urnes per, per deixar aquestes inscripcions, però per tant, recordo que es pot inscriure la gent a través del web omplint aquesta bolleta que arribarà tot a totes les cases de, de, de Figueres, i bé, alguna cosa més eh, que, hem, que hem preparat com a volants que s'adjunten a les, les convocatòries que fem a través d'una base de dades a través de correus electrònics, i bé, el logotip, fins i tot eh, plantilles per a les eh, accions informatives que farem als tallers per tenir de suport i tenir aquesta imatge més de, de, de projecte en tots els, en tots els àmbits doncs bé, això és una mica el repàs de tot el programa de participació i les accions de comunicació que, que l'acompanyaran Això ja és tot Si sí, sí, sí, tot va bé, diguéssim la idea és ara, aquest 30 de setembre començar aquesta primera onada de tallers et parlo els tallers perquè són el pal de, de paller del projecte eh? i a la tardor de l'any que ve, la segona Uh, onada. Per tant, tot aquest procés de participació més col·lectiva duraria un any, comptant a partir d'avui, més o menys. No? Aquesta tardor, la primera onada, les, la tardor de l'any que ve, la, la segona. No acaba aquí el projecte, eh? però la participació col·lectiva, sí. Llavors us recordo que després de la producció inicial d'aquesta possibilitat de presentar al·legacions en el període d'informació pública. Sí, el d'abans que us comentava, que planteja alternatives, llavors el que farem serà... Ara, aquests primers tallers són més, deixeu-ho dir així, de diagnòstic, no? de valorar l'estatus quo, de com estem ara, quins reptes ens planteja el com estem ara encara d'un d'aquests temes. La segona onada, la del tardor del 2014, serà més concreta. I per tant, el que es farà, també de forma temàtica, és valorar aquestes alternatives que, que ens planteja el planejament. Mira, nosaltres fem, hem fet processos de participació a diferents municipis de Girona, de la Marcació de Lleida, de Tarragona i no, no t'ho sé dir, en tot cas voldria destacar que més que la quantitat, que també que és important, eh? Aquí hem fet tallers vinculats amb reurbanitzacions de carrers de vinculat amb el centre històric de Figueres, amb el pla amb el pla de barris i ens van arribar ben 60, 70 persones, eh? Però en tot cas, l'important que també ho és la quantitat, però la qualitat en, en, en termes qualitatius, que hi hagi divers, diverses opinions representades i que, per tant, el que es al principi, aquest conjunt d'opinions diverses que ens donen una opinió col·lectiva complementi les, les directrius més tècniques i, i, i polítiques. Però, en tot cas, nosaltres estem oberts que vingui qui, qui vulgui, eh, ho veurem, ho hem de veure. Bé, al llarg de de diverses intervencions, en diversos àmbits per exemple, quan vaig fer el, el balanç del, dels 100 dies de mandat he fet a vegades, o sigui he opinat sobre què, què m'agradaria que tingués el, el pom de Figueres no? I, i jo per me, parteixo d'una premissa que és el que vaig dir menys és més és a dir, no anem a fer créixer Figueres perquè sí és, mira, què tenim, com ordenem, i sobretot el que m'interessa moltíssim és, el, dues paraules que he dit en, en general, ara és visió col·lectiva, és a dir, tot aquest objectiu, o tot aquest procés, ha d'acabar amb, amb tenir una visió col·lectiva de la ciutat. Pensa que un, un procés d'elaboració d'un POUM, des del punt de vista d'expectatives urbanístiques, lucratives, de promotors, eh, genera unes dinàmiques molt fortes i que són importants perquè evidentment tothom té uns metres quadrats i tothom els avolt però genera unes, unes dinàmiques molt, molt, molt, molt fortes que s'han de, de de contrarrestar i que s'han de fer arribar a bon port només si la visió col·lectiva el, els, els, els conté que és, aqu que és, que és aquesta, aquesta finalitat que tenim d'aquest procés només si podem saber veure què volem col·lectivament en quant a espais públics en quan a tots aquests aspectes o aquests temes que, que hem anat triant en aquests tallers podrem arribar a parar o contenir interessos particulars o expectatives eh, lícites evidentment de eh, gent que té metres quadrats de, de terreny i que té interès en saber què què hi passar en aquest terreny perquè tots sabem que un aprofitament privat uns metres quadrats es converteixen en el futur en, en diners, per tant això és el que s'ha de, de, de contenir aportant aquestes, aquestes visions col·lectives tenir clar què volem com a ciutat no des de què s'hi farà la meva parcel·la què volem com a ciutat no? és on volem viure és on volem treballar i on volem que creixin els, els nostres fills i, i nets, per tant què volem com a ciutat i després ja vindran els interessos individuals que són lícits i que, te, i que, i que tothom té No. o sigui, vols, vols dir es farà un primer llançament d'una idea per part de l'Ajuntament i aquí opineu no, això, això no està pensat així eh? m'heu comentat no. de fet, la, a la primera onada per descomptat no, la primera onada és més de punt de partida com us deia, de, de, de valorar o de conèixer l'opinió de la ciutadania que participa als tallers sobre la situació actual en cada un d'aquests temes a la segona onada, l'altre del 2014 sí que ja tenim eh, amb aquests criteris incorporats unes alternatives possibles i aquí sí que valorem, però encara no són definitives no? precisament la, la gràcia de la segona onada és també captar les valoracions dels ciutadans en cada una d'aquestes alternatives eh, en cap cas anirem a buscar ja, a, a, a votar quina volem sinó en valorar cada una i a partir d'aquí segurament conformar-ne una de final no? Bé, després d'aquesta doncs ja, segona tongada de, de tallers, estarem en condicions d'elaborar de el document urbanístic que ha d'anar a l'aprovació inicial. Ens situarem a primavera 2015 amb un dibuix del que voldríem que acabés aprovant-se amb aprovació definitiva, que també ho he vingut dient. Estarem en un context eh, de preeleccions, i sí que volem, ens agradaria arribar amb la, amb, la, amb la foto, amb el disseny de què voldríem portar aprovació inicial i aquesta aprovació inicial es farà doncs, passades les, les eleccions des de Ja... Tenim, tenim definit el que, en base al planejament actual, tenim definit quin, quin sòl no urbanitzable hi ha, quinsl urbanitzable, quin sòl urbà. Tenim un pla director territorial que marca les possibilitats de, de creixement màxim no? de, de, de figueres a dins un context. Per tant, hem de jugar amb el sòl que tenim, els quilòmetres quadrats que té figueres, amb el sol que tenim i amb les limitacions que ens posa el pla director territorial que et marca fins on pots arribar a créixer amb sòl urbanitzable tenim unes infraestructures, unes, unes, unes vies de, de comunicació que també et marca molt què pots fer per tant, això t'ho predefineix, et limita en quant expectatives màximes que pots arribar a partir d'aquí no, està tot, tot, tot, tot per escriure Molt bé, doncs, vinga, merci per venir, gràcies.